לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב כי וזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיטי להיות לך, לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה,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 וירחץ ויסח, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם, ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי, צמת ותבק, וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם. ויאמר, בעוד הילד חי, צמתי, ואבכה. כי אמרתי, מי יודע, וחנני אדוני, וחי הילד. ואתה מת. למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. וילחם יואב ברבת בני עמון, וילקוד את עיר המלוכה. וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר, נלחמתי ורבה, גם לחדתי את עיר המים. ועתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר, ולוכדה. פן אלכוד אני את העיר, ונקרא שמי עליה. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשכלה כיכר זהב ואבן יקרה. ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בה, הוציא. ויישם במגרה, ובחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל. והעביר אותם במלבן. וכן יעשה לכל ערי בני עמון. וישוב דוד וכל העם ירושלים.